Skart kommer krönet framför oss och lätta våra kliv Skart kommer sol och himmel och hoppet växer till liv Vägen som vi alla minns har varit lång och små Nu kommer vi vänta och i över 20 år Här kommer vi som oss sångsfullt har vårdat detta fröd Blås i fann som reser sig och aldrig kommer dö Vi är på gång nu, vill du vara med? Kommer vår som nu, ska du få se Nu vidrar hand i hand och vandrar kvinnaman Vi tar tillbaka Hej och hjärtligt välkomna till ännu ett avsnitt av Sverigedemokraternas byradio på 90,8 MHz. Och mitt namn är Johanna Johansson och med mig här i studien studion jag Kristoffer Münsch... Sebastian Sätersten... Och så radiotekniker kör vi... Oskar Lindblom. Härligt! Vi är alla tillbaka efter julledigheter och grejer. Nytt år, nya möjligheter, hur känns det? Ja, precis. Det är ju 7 januari, vi sitter och spelar in det här mm. programmet nu, så nu har vi haft... Uh... Det är ju faktiskt andra programmet för 2015 blir det faktiskt. Ja Men eh, nej, jag är väl lika negativ som vanligt. <laughs> Härligt. Nej, jag tycker det känns bra. Ett nytt år, nya möjligheter. Mm. Och nu börjar ju vårat jobb i, i, i alla kommuner som mm. vi började nu med och. Ja, vi har ju faktiskt varit på utbildning i kommunstyrelsen idag, du ja. mm. Så vi fick ju lära oss en del. Ja. Det blir en utbildningsdag till där vi får lära oss lite mer förvaltningen av det jag förstod. Mm. Men det är intressant och då, då får man ju stort, vi som inte har varit inne så mycket där mm. förut så är det ju jätteintressant att få den här, man får mycket, mycket information som man kan behöva ha sen mm. i, när man jobbar i nämnden. Absolut. Tycker jag är intressant. Och vi har startat upp lite nya kommunföreningar också i Götene och Tiraholm. Det är så det. nu har vi alltså kommunföreningar i hela Skaraborg, 15 Oj. kommuner. Härligt. Bra. härligt. Underbart. Ja. Så vi kan gratulera Stig Svenberg som blev ordförande i Götenä. Och Marika Lund som blev ordförande i Tidalm. Jättekul. Ja, jättebra. Ja, mm. hur har det ett nyårsfirande varit då? Ja, det var ganska så trevligt faktiskt. Det var en tjej som förlovade sig, så var det säkert lite mat och drack lite champagne och sköt lite raketer typ. Du då? Champagne som är så äckligt. Alltså, ja, det kanske var egentligen bubblande vin. Ja, jag menar, det, det är ju bra. Alltså, jag skulle ta moséenvin vilken dag som helst från mm. champagne. Ja. Jo, men det är faktiskt inte jättegott. Jag har druckit den några gånger också. Nej, det är inte. Jo, men det är. Du, du är inte Ingen kul. champagne. Ingen champagne. På hey? nyår. Nej, Det champagne. Jag tror det är ganska, det ganska mm. lugnt. Alkohol och raketer är inte bra, det vet ni. Nej, nej, nej. Det var ju. Ah, ja, jag har så dåliga erfarenheter. Sebastian, där, där är kriger, så jag ska inte... Sebastian skulle skjuta lite på nyår. Och det var ju bara att det var en sån här liten tårta, ni vet. Där det skjuter ska skjuta massa grejer ja. så här. Det var bara att det var hål på sidan på dem. Eller ja, det blev ett hål. Ja. Eller flera. <laughs> För det, så det sköt ju ut mot sidorna mot folket. Så det blev blivit lite, jag var likt där. Ja, det är alltid välter de eller tar eld. Det blir bara ja, galenskap. Ja. Det är helt otroligt att det sker mer olyckor än vad det gör egentligen på nyår. Ja. Oh. Jo ja. men alltså om man tänker ja. visserligen nu hade de ju minskat eh, mängden krut som man får ha i från ja. 250 till 75 tror jag det ja. men ändå så skjuter det ju eller det är ganska bra kraft i den då ja, Det är inga handgranater det är det. <laughs> <laughs> Nej men det, det är ju ett problem i och med att man har nyår när det är så lite snö då kan man inte förankra pjäserna på ett korrekt sätt Nej. Det är ju svårt då Nej äh, äh, jag och, jag har väldigt dålig erfarenhet av fjörekerier. Det har väldigt galet. Men... Ja. Vad gjorde du för något, Oskar? Ja, det är, är sådana här, så, här riktiga pjäser som har vältit och bara skjutit ut raket i 360 grader. Liksom, och, liksom, liksom, kling, klingat på fönster och liksom, allt möjligt. Man får ducka och slänga sig. Och... nej så det... ja Jag har lite dålig erfarenhet av sånt där. Men det har gått bra visst igen, va, men Farliga saker kan det vara. Mm. Vilken stad firade du i då? Jo. Jo. Så det blev, eh, det blev eh, bruschetta som förut. Sen blev det oxfilé och eh, potatikartäng med ett gott rött vin. Oj. Oj. Och sen blev det crème brûlée med, eh, med en avveck, en årgångs Usch. Usch. Så Det, det äh, låter fint. Det? Jag körde en, jag körde en uh, smålands till förut. En... <laughs> En arboga 10,2 till och så tog jag ett glas vin till dessert ja, ja, det Du fick ju låter... med lite glas vin då, ja, ja, ja, ja, men det är bra Fint ja. Du pratar om crème brûlée Det är ju faktiskt franskt Jajamän. Och med tanke på det Det har ju hänt saker som inte är så roliga i Frankrike idag Ja, mångkulturen har brikat Paris i dag faktiskt den 7 mm. januari och det var faktiskt ett terrordåd, en massmord kan man säga. På tidningen, nu ska vi se vad den heter här. Ja, nu kan du inte det. var någon det. satirtidning. Ja, det är en rätt så känd tidning. En politisk satirtidning, en vänstertidning faktiskt. Som skojar och driver med allt och alla. De skojar med makteliten i Frankrike. De skojar med religion, kristna, judar, muslimer. Men det finns ju dock en viss religion som inte kan tåla sånt här. Det börjar 2006 när de publicerade Mohammed-karikatyrerna tror jag från den här Danska Jyllandsposten. Amen. Då blir det lite bombhot och grejer. De, de har ju haft ett rad antal attentat och hot mot sig, framförallt brandattentat. Mm. Men nu idag såg vi det här att tre regeringsmän gick in med automatvapen och dödade tolv människor. varav två poliser. Mm. Och det var ju en ren avrättning, särskilt på den ena polisen. Eh, den hade ju till och skjutit i magen så han låg på trottoaren. Och rådde de bara, ja, hoppade bilen, jogat fram till och de skjutit någon och Rätt i huvudet och gått därifrån tillbaka. Så det är, eh, nej, men det, det var väl jag be befarat liksom att det förr eller sen skulle hända. Mm. Och eh, hoppas på att eh, polisen och militären kan ta tag i de här avskummen i Paris här nu. Och vi får verkligen hoppas att de får fast dem. Nej, men det är alltså, vi får ju se vad det är för kopplingar. Alltså, jag, jag kan mycket tänka mig att det är IC-sanhängare eller fransmän eh, sit, under situationstecken som har just varit i Syrien och krigat mm. och återvänt här nu. Ja, för de hade ju publicerat nyligen nu då någon karikatyr av någon IS-ledare av något slag, va? Ja, Bagdad, ja. ja. Det, det tror jag i och för sig dock inte är upphovet till den här attacken, bara för det, vad jag har fått reda på nyheten under dagen. Så har det varit väldigt planerat. De har gått metodiskt tillväga, tagit det lugnt, militär stil med med automatvapen, med ammunitionsfickor på liksom västen och sådana saker. Flyktbilar, mm. reservbilar. Mm. Så jag tror nog dock att, att det här är planerat sedan länge. Mm. Och vi hoppas på att uh, de här avskummen tas fast. Mm. Ja, självklart. Definitivt. Till skillnad för vår inkompetenta polis har ju faktiskt Frankrike en bra polis. Så de är ju väldigt kända för väldigt bra underrättelsearbete. Men jag tycker polisen i Sverige är bra. Det handlar ju mer om att mytta resurserna. Nej, jag tror de... Nej, jag skulle säga att de är inkompetenta. Nej, nej, nej. <här> nej, <men> alltså, <här> de, nej, nej, nej. De har politiskt tillsatta chefer som är fullkomligt inkompetenta. Som dels uh, har bakbundit sin egen poliskår. Och samtidigt ett noll support från politiker. Däremot kan jag tycka att de har för dåligt med befogenheter i polisen möjligtvis ibland. Så fort de råkar skjuta någon som hugger en annan människa då får de kritik. Och jag tycker det är så jäkla fel. Nej ja, men de får ju ingen support varken från massmedia eller politiker. Mm. Nej men jag är helt övertygad att de har inkompetenta chefer. De har ju den här kritiken där man mer fokuserar på och att föra statistik de har alkoholkontroller klockan 15.00 på en vardag liksom. De får väldigt många pinnar som de säger mm. i statistiken att så här många kontroller har vi gjort fört. Men, Men det är kanske du kan påverka framtiden nu då, eller? Uh, ja kanske det. Vi får se. Jag är i alla fall nominerad till ett. Mm. Och det handlar om att vi ska man har ju då som politiker en, en insynsroll i polisarbetet. Mm. Uh, som som medborgare som, man kan man säga att man är medborgarens längda hand ser hur saker och ting fungerar. Visst, mm. är en Nej, jag är helt övertygad om att det är en rutten poliskår. Nej, det är inte jag. Jag tycker att polisen gör ett jättebra jobb med de få befogenheter och, och den lilla personalstyrka som de har. Ja, du menar väl ändå lednings Ja, vässigt. absolut. absolut. Ja, jag menar enskilda poliser inkompetenta polis. chefer, det en tänker Enskilda ja, okay. poliser gör något gott arbete och får ju bara skit egentligen för det. Är alltså, inte... jag ska säga så här, jag kan inte säga att jag födds och såna saker, men jag har inget problem med att en polisen skjuter en en knarkpåverkad marschet liksom. Det har inget problem Där med. Står du liksom och svinga en machete mot en annan människa då kanske du ska förvänta dig att bli skjuten. Nej men du har ju sådana saker som Rikspolistyrelsens etiska råd mm. som förbjuder verktyg som polisen behöver. Exempelvis något mellanting mellan batong och pistol. Ja. Det har det så kallade etiska rådet. Nej, men det är så elakt. Det vill ja. vi inte ha. Elpistol till exempel. Exempelvis. Mm. Det, finns, det finns ju alltså säkerligen verktyg att få tag i. Till, som fungerar jättebra. För det finns ju i andra länder. Det är som alltså. vi har pratat om, de här vattenkanonerna vore ju kulta i Sverige. Ja, ja absolut. Vi, vad bra de Flyger ju som tändstickor ja. när de kör på dem där. De bilar alltså på polisen Precis som de har i ja. Tyskland och vad de var i Frankrike. Där det liksom har lite tryck i vattnet Ja, mm. men ni, ni måste ju förstå det. att Visst, vi tycker det men alltså, skulle polisen använda det mot deras kära oh. uh, vänstertomta som demonstrerar, ont, så det skulle det ju inte jävla, jävla liv. Det, liksom. det gör ont när de får vatten på ja, så visst. ramlar. Jag... Man My, vi, frös, <laughs> vi frös också ja, efteråt. Vi frös också. Och så hade de ingen, utrymme, ingen bil eller piqué och ställa upp. Och kunna de hade upp. ingen protein du kanske? Nej, nej men, men, men men det är konstigt att de aldrig frågar frågor de där hästarna morson och, och kataramonak och stenar oh. och, och spikar på uh. och skruvar och jag menar, och allt vad de håller på. Men djur som absolut inte. De är ju inte kommenderade dit. De sitter. Det är ju ryttare som har kommenderat om. Oh, dit. Jädra Eller ja, djur. Jag tror alltså polisen, alltså. Du kan tycka polisen är jättebra, men vi har ju urusel usel uppklaringsprocent i Sverige. Det är egentligen bara mod vi är något av bra på. Liksom. Mm. Det, uh, men, jo, alltså många uh. som blir, blir utsatta för. Uh, Liksom olika brott Till exempel cykelställd och sånt Många anmäler ju inte, så är det ju. På grund av att det kommer ju ändå typ aldrig fram Nej, nej, nej äh. nej. Men, det, det är ju bara, alltså, vi hade ju, William Hanne blev ju misshandeln på nyårsnatten Och det tror inte jag De, de brukar väl vara på axlarna där Jag såg bilden Gud äh. vad blodig han var och, äh, och det, Helt oprovocerat vad jag förstod ja. Ja, det, det var tur att han äh, Hade sinnet att inte slå tillbaka mm. Och för William Hane är en av de få som blev fallskömsjägare för några år sedan. Ja. Men då hade det blivit eh, ja, stora det... rubriker förmodligen. Ja. Är han eh, visord för en festuva? Ja, jag tror det. Mm. Ja. Ja. Men å andra sidan så han också kunnat gå på gatorna i 9-årsöfton mm. utan att bli antastad. Nej, men det, på ett sätt känns ju som eh, en Sverigedemokrater har ingen självförsvaret. Nej, det Nu ska jag inte här, försvara de här människorna men jag, jag tänker på den här misshandeln nere i Malmö den här showen blev knivhuggen. Mm. Men äh, det var ju faktiskt de som hoppar på äh, några killar från äh, Svenskarnas parti. Oh. Men jag menar äh, var inte motsatsen. Men liksom, då nej. blir ju liksom, liksom det omvända, då är ju de de utsatta. Men mm. de kanske var 40 mot äh, 5 liksom. Precis. Och det är han i den här skärutropet liksom. Oh. Jag blev själv äh, självförsvar därför knivhuggen en annan människa i ryggen flera gånger. Ja. Oh. Vad fan går med en jävla kniv på oss ut. Okay. Ja men det det, det här är Ja, ja jo. Ja, men hade ja. För hade vi hade knivförbud i Sverige. Ja, Ja, men, men ändå så, så, så dagligdags så blir folk knivfjärda. Mm. Jag tror inte i de här människorna att skulle öppna valpaket i Sverige nej, nej. Uh, nej, men ändå då du förstår liksom att uh, de säger att vi måste ju liksom skärpa laget. Ja, man skärp laget med de som går med kniv en lördagskväll på gatorna. Dels att det var villkorligt utan att det var mycket tuffare straff. Så kanske det blir bra med en del av de där som går med knivar ute. Det tror jag. Jag kanske tycker att